mars 2024. En svensk man sitter i en bil i ett annat land. Han fruktar för sitt liv. Jag räknar timmar, sekunder, eh, dagar när det ska ske. Inte om. Jag kan inte räkna med om jag lever efter att vi har pratat klart. Han har gjort det värsta en kriminell kan göra. Han har golat till polisen. Jag är fortfarande stolt över att jag stoppade de här morden. Men nu är mitt liv i en situation där är ohanterbart. Jag hade inte räknat med det här p den här veckan om mannen som stoppade ett gäng mord och nu flyr för sitt liv. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Han stod inför ett val att vara med och hjälpa mördare- tipsa måltavlan eller ringa till polisen. Han valde det sista och trodde att han skulle få skydd av det svenska rättsväsendet. Men så blev det inte och när åtalet om mordförberedelser på en anhörig till Ismail Abdo i Bålänge kom så blev mannens namn offentligt. Nu fruktar han för sitt liv för enligt de kriminellas logik så har han begått en dödssynd för han har ju samarbetat med polisen och blivit en golare. Ja det här är ju verkligen ett fall som sticker ut för det är ju inte vanligt att en kriminell hjälper polisen och det är inte heller vanligt att det blir så offentligt. För vi är ju vana vid att läsa förundersökningar där det är en hel del ner om vart den här typen av uppgifter kommer ifrån. Ja och de här svarta markeringarna de görs ju för att skydda källor, vittnen och brottsoffer. För vi har ju sett många exempel på hemdåd när häckningar eller förundersökningar blivit offentliga. Och nyligen sa rikspolischefen att man borde se över om förundersökningar ska bli offentliga när åtal väcks just för att minska risken för hemdåd. Men trots att vi ändå idag är vana vid en del sekretess så är det i det här fallet precis tvärtom. Det går till exempel att läsa de samtal den här mannen har haft med polisen under tiden som de två som ska begå mordet är i hans lägenhet. Vi har sökt de ansvariga i det här fallet upprepade gånger men det har varit svårt att få svar på de frågor som vi har kring hur skyddet kring den här mannen har sett ut. Ja, för han har fått ett visst skydd här i Sverige men inte alls den typen av säkerhet som han trodde att han skulle få och nu... –har han dragit utomlands. Trots det så är han övertygad om att folk som vill hämnas– –kommer att hitta honom. Du ser ju vad de har gjort i Turkiet. De kommer åt den överallt. Det sa mannen till oss i måndags dagen efter att en svensk medborgare– –knuten till Cero-nätverket skjutits ihjäl i Turkiet. Ja, han återkommer ofta till hur rädd han är. Och senare på kvällen samma dag som vi intervjuat honom så får jag ett meddelande från honom. Han skriver, kan du lova att berätta min berättelse även om jag dör? Du vet, jag har ett högt pris på mitt huvud. Jag vill att det jag har varit med om ska komma ut. Jag räknar sekunder, minuter, timmar. Frågan är inte om... Utan snarare när det ska ske någon hämtationer. Jag kan inte räkna med om jag lever efter att vi har pratat klart. Jag vet inte. Det är därför jag vill ha det dokumenterat. För att jag vet inte vad som sker timme för timme, minut för minut. Den som säger det är en svensk man. Han sitter i en bil på en parkering i ett annat land när vi videosamtalar med honom. Utanför fönstret är himlen blå, solen skiner. Men mannen, han njuter inte av värmen. Han beskriver det som att han har flytt från Sverige där han har bott i 20 år till landet där han är född. Ett land som han beskriver som kaos och genomkorrumperat och där det är krig på flera fronter. Men det känns ändå säkrare att vara där än i Sverige tycker han. Då kan allmänheten förstå vilka situationer jag hamnat i. Att Sverige är absolut inget säker land för mig. Jag har inte skidat så ska jag gå runt på stan i Stockholm och veta okej. Okay? När ska jag bli ihjälskjuten? Då är det hellre jag blir ihjälskjuten här än att min liv ska skickas från Sverige till min mamma. Ja, för mannen säger att han har ett högt pris på sitt huvud. Från Benzema's liga, från Rabah Majids gäng och från Ismail Abdos folk. Alla vill döda honom, säger han. De accepterar inte det jag har gjort. Att vända sig till polisen och stoppa en dödsskjutning är dödsdom. Det är väldigt många som har blivit grippna på grund av mig. Och många kommer få väldigt, väldigt, långa fängelsestraffar. Men för att förstå varför mannen är så övertygad om att han när som helst kommer att mördas så måste vi förflytta oss några månader tillbaka i tiden. Ja, den här historien börjar i ett vinterkallt bål länge strax före jul 2023. Någon vecka tidigare har mannen som det här avsnittet handlar om tagit kontakt med Benzema. Han har hört att Benzema vill prata med honom. Benzema är ju som vi berättat om många gånger i Petri Krimen, tidigare ledarfigur inom Foxtrott som efter splittringen stått nära Rava Majid. Men vid den här tiden har Benzema lämnat Rava Majid och startat sitt eget nätverk, La Liga. Målet är att ta över narkotikaförsäljningen i Sverige, har han meddelat i sociala medier. Och det är just narkotikaförsäljning som mannen tror att Benzema vill ha hjälp med. Och det har han inga problem med. Alltså jag har hållit på med narkotika. Jag, jag har ju sålt narkotika. Det är ingen hemlighet. Men det visar sig också vara något helt annat som Benzema vill att han ska hjälpa till med. Han ska hjälpa två så kallade klivare, alltså personer som ska skjuta ihjäl någon. Mannen vi pratar med har själv ett långt brottsregister och han är dömd för både narkotikabrott och olika våldsbrott. Jag är inte Guds bästa barn, jag är inte en bra manisja, men jag vill ta mod på min samvete. De två klivarna som kommer från andra städer ska skjuta ihjäl en släkting till Ismail Abdo som bor i Bålänge. Måltavlan är en person som mannen känner sedan tidigare och det har förstås betydelse för hur han senare kommer att agera. Men han säger att det inte hade spelat någon roll vem som var det tilltänkta offret oavsett vilken sida i konflikten den hade stått på. Han vill helt enkelt inte ha mord på sitt samvete. Ja, Han vågar inte tipsa Ismail Abdos sida om det planerade mordet. Då kanske de ger sig på honom. Men att säga nej till Benzema ser han inte heller som ett alternativ. Och hade jag sagt, jag vill inte vara med på det här, jag, jag kan inte ta emot de här individerna. Då hade han sagt, okej, okay, right, du är på, på jordgubborns sida, jag kommer ta dig. För han hotade mig två, tre gånger så sa, om du inte tar emot dem hemma hos dig så kommer jag liksom klippa dig och din familj. Och det är nu han bestämmer sig för att göra något som tidigare har varit helt otänkbart för honom. Han ringer polisen. Jag har aldrig velat vara involverad. Varken i mord eller i den här våldsvågen Men jag hamnade i den situationen Så då fick jag liksom välja Ska jag vara med i Och vara bidragande orsak till mord och hämne Eller vända sig till polisen Och säga nej, jag vill inte vara med För mig att vända mig till polisen För första gången Det var det som var mest jobbigast Det var, det var liksom, okej okay, det finns inga alternativ Hade jag ringt Ismail för att varna honom Han hade sagt till mig, lyssna Ta alla till din lägenhet, jag skickar mina kliver Vi avrättar dem alla Mannen tänker att det ska räcka med ett anonymt tips till polisen om att något är på gång och vilken tid klivarna kommer med tåget till Bålänge. Då kan polisen gripa dem och liv räddas Och då kan han själv fortsätta med sitt liv och ingen behöver veta att han har golat, tänker han. Men så blir det inte. Jag lämnade ju tipset anonymt. Jag visste inte att jag skulle bli involverad i förundersökningen. Ja, polisen verkar vilja ha mer information innan de agerar. De börjar bevaka mannens lägenhet och avlyssnar hans telefon samtidigt som de har kontakt med honom. Mannen beskriver det som att han plötsligt har blivit en agent utan att ha sagt ja till det. Under tiden är klivarna på väg till Borlänge. Mannen får ordra av och andra personer i signalschattar om att hämta upp dem på stationen. Mannen låtsas att han inte är hemma utan i en annan stad och säger att de måste vänta på stationen. Han tänker att polisen då kan gripa in men det gör de inte och under tiden blir Benzema otålig. Får ringa med sig, lyssna. Jag kommer skicka torpeder nu och dig om du inte hämtar dem. Vad är det som pågår? Varför hämtar du inte dem? Och till slut har han inget annat val än att hämta klivarna, Siran. Jag vädjade inte på att gripa in, de är ju där. Ni har ju alla. Då behövde de inte, jag behövde inte bli inkopplad i den. Ingen hade vetat att jag hade hjälpt polisen. Inte du, inte någon, inte allmänheten. De hade kunnat bli gripna för narkotikabrott, till exempelvis. Men de, de blev ju inte gripna. Och nu kommer mannen tillbringa två dygn med klivarna i sin lägenhet. Vapnet ska komma med en tredje person från Avesta och de väntar. En av dem som ska skjuta är en 17-åring som alltså kommer från en annan del av landet. Nu sitter han i mannens lägenhet och mannen fattar inte hur 17-åringen tänker. Varför han har så mycket tillit till honom som ju hade kunnat sälja honom vidare. Och han tänker, det här är ju ett barn. Vart är din mamma? Vart är din pappa? Frågar dem inte var du är i en lägenhet. Du är i länge, du har aldrig varit där. Hade jag varit en ond person och ringt till, till Ismail och sagt det finns torpeder här, det hade blivit ett slag i min lägenhet. Det var bästa läget för dem att hämnas. För de har ju alla individer här på samma plats. Mannen beskriver de här dagarna som kaotiska. I ena luren har han polisen, i den andra har han Benzema och andra personer som verkar vara högt upp i La Liga. För det var ohanterbart att sitta liksom på ena sidan och är på gång. På andra sidan är liksom en informatör och polisen. och när jag sitter med de här de är inte medvetna att jag har kontakt med polisen. Och jag måste liksom ha en mask så att jag inte blir upptäckt för polisen agerade inte, de stoppar inte det så att jag hamnade i psykos och att liksom hela tiden hålla en balans, de ska inte upptäcka jag ska gå till källare och hitta på ursäkt att liksom äh, prata med polisen och, och informera dem uppdatera dem om situationen när vapnen kommer det var ohanterbart. det var liksom mirakel att jag överlevde, för hade de upptäckt att jag på något sätt har kontakt med polisen de hade sagt, lyssna, avrätta den här råttan som ibland är. Under tiden försöker han upprätthålla bilden som hård kriminell inför klivarna. Men bord stormar känslorna, särskilt när 17-åringen ber om godis. När han vet att han ska skjuta ihjäl någon annan. Han ber mig att jag ska köpa godis till han. Och du vet när han sa det så där. Och då säger jag, självklart jag ska skicka godis. Men jag tänkte så här, du är ju här för att döda någon annan. Det här är ett barn vi pratar om. Så jag gick ut och sprang gråtande till affären. Det har påverkat mig så mycket. Jag fördrömmer om det varje natt när jag sover. Att han tänkte, okej okay, du ska ju skjuta igen någon annan men du önskar godis. Det här är inte fredagsmiss liksom. Du är på väg att ta livet av någon annan. Att du tar det så här lätt. Det blir den 22 december 2023. Samtidigt som många förbereder sig inför julhelgen så väntar mannen med de två klivarna i sin lägenhet på ett vapnet som ska användas för att skjuta ihjäl Ismail Abdos släkting ska komma till Bålänge. Mannen väntar egentligen på att polisen ska gripa in här men det vet ju inte de andra och han blir allt mer otålig när han pratar med polisen. Jag hade de känslorna att polisen kommer ingripa efter att han har blivit ihjälskjuten. En annan kille ska komma med vapnet- och mannen försöker återigen fördröja skeendet- för att de två klivarna inte ska få tag på det. Han skickar medvetet fel adress till vapenbudet- och erbjuder sig sen att själv gå och hämta det. För jag förstod, om de kommer i kontakt med vapnen- jag visste inte vad det skulle ske. De kanske hade upptäckt, okej, okay, han har redan pratat med polisen. Eller om polisen hade ingripat- det hade blivit ett skottlossning mellan polisen och dem. Så jag sa ju, om inte polisen griper in- jag går och hämtar vapen själv och lämnar det till polishuset i Borlänga. Mannen går iväg och det är då insatsstyrkan slår till mot hans lägenhet. De två unga killarna grips. Och så när jag kommer in i min port jag blev jag också gripen. Men ehm, stängt som alla andra. Så jag hamnade i en chock för ingen hade sagt till mig att det skulle bli så. Och när jag blev gripen av insatsstyrkan så sa de till mig Vi vet att jag har kontakt med polisen men du ska inte berätta för någon. Han säger att han uppmanas att inte ens säga till sin advokat att han har hjälpt polisen. Och han blir nu alltså själv misstänkt för bland annat förberedelse till mord. Under första förhöret så säger han typ bara inga kommentarer på frågorna. Och han blir kvar i polisens arrest för på häktet så är det platsbrist. Utan tv, utan böcker, utan någonting. Och, och han med den här urunfaren, vad är det som sker med mitt liv? Inte en enda polis. Kom till mig och sa, det så det ser ut, du har hamnat i den här situationen. Det kommer att bli så. Hade jag haft möjlighet jag hade jag tagit mitt liv i arresten. Det var så jobbigt att sitta i en arrest. För jag har inga problem med isolering. Jag har suttit många gånger. Så, men inte med de här känslorna. Att inte veta vad det är som pågår. Jag har hjälpt polisen. Mannen är rädd för att Ismail Abdo ska få reda på att han har varit med killar som velat skjuta i ihjäl Abdos släkting. Och att det ska få Abdo att vilja hämnas. Det blir flera förhör där mannen knappt säger någonting och det dröjer till den 4 januari 2024 innan han säger Jag har inte begått något brott, jag har bara hjälpt er och börjar prata om allt. Han fortsätter att vara häktad och under tiden är hans personuppgifter skyddade med sekretess. Häktningen är som ett sätt att skydda honom från hemdåd eftersom han ju enligt de kriminellas egna regler gjort något oförlåtligt och samarbetat med polisen. Enligt mannen och hans advokat så får de också löften om att hans identitet ska skyddas så att hans namn inte ska komma ut när åtalet blir offentligt och de har också kontakt med BOPs, alltså polisens personsäkerhetsgrupp. Och under tiden han sitter där i häktet så får han höra att Benzema mördats i Irak. Det var ju alla medier som pratade om det. Jag tänkte, jag sitter på grund av det här fallet att det var han som beställde mordet. Det var han som var anstiften, Så att han hade torskat på det, han har fått livstid. Ja, och Enligt våra uppgifter ska Benzema ha varit misstänkt för inblandning i mordförberedelserna. Men i och med att han mördades så jobbade inte polisen vidare med det. Man vet alltså inte om misstankarna mot honom hade lett till åtal. När det blir rättegång om mordplanerna i Bålänge är mannen inte med. Han är inte längre misstänkt och inte heller åtalad. Istället är det de två unga killarna som skulle utföra mordet och killen som levererar vapnet som sitter där i rättssalen. Men mannens namn och hur han samarbetat med polisen det finns med i förundersökningen, öppet för alla att läsa. Där finns också telefonsamtalen han har haft med polisen eftersom de ju avlyssnat hans telefon. Därför tycker mannen att han lika gärna kan gå ut och prata offentligt om det som har hänt och att vi kan använda hans egen röst. Att jag ska liksom dölja mitt namn nu det har ingen betydelse för alla förundersökningar ute. Det finns detaljerat hur jag har hjälpt polisen. Hur jag har försökt gång på gång liksom be polisen snälla stoppa den. Jag är till er. Gripa in, gripa in. För att hamna i en situation att hjälpa polisen samtidigt. Och, och att vara med torpeder. Det går inte att beskriva. Så att, och det är ju öppet för allmänheten. Alla kan ta del av, av förundersökningen. Vilken situation jag hamnat i. Efter att ha släppts från häktet flyttas mannen till hemlig adress och får hjälp av Bops, polisens grupp som jobbar med personsäkerhet. Men varken han eller hans advokat tycker att kontakten med Bobs har fungerat så bra och han är orolig för att folk runt omkring honom inte har fått det skydd som han tycker att de behöver. Så han lämnar Bops-placeringen och drar utomlands. Det fanns ingen plan. Så jag valde att därifrån. Och tänkte att det är säkrare för mig. Jag har kontakt med den fortfarande. Men det finns inga plan, Marielle. Jag har noll tillit till Polinsmyndigheten i Sverige. För att det är de som drog in mig i den, i den vävan. Och det är de som har orsakat den här situationen. Och att de ringer mig från Sverige och säger att vi ska göra så och si. Men jag vill ha dokumenterat. Om ni ska hjälpa mig, då vill jag ha det på papper. Ja, mannen är rädd för att någon ska ge sig på hans anhöriga för att hämnas på honom. Något som han ser som mycket troligt med tanke på det senaste årets våldsvåg- där anhöriga blivit legitima måltavlor. Varför ska man gå på på någons mamma eller barn eller fru eller vad det nu är? Varför? Vad är det som har gjort att du har så mycket liska att hämnas på ens familj? Varför? Kan du inte komma åt mig- Vänta om du har så stark eliska. De har ju passerat en gräns. Jag kan inte beskriva vad det är som har lett till att, att de har agerat på det sättet. Men, men den gränsen är smutsig och oacceptabel bland väldigt många kriminella. För att alla ansvarar för sina handlingar. Och mannens enda önskan nu är att de som tycker att han gjort fel som pratat med polisen ger sig på honom och inte går på någon av hans anhöriga. Jag lämnar mig frivilligt till vilken individ de vill. Bara inte rörde min familj. Jag har bara agerat rätt och jag vill inte att någon skulle dö. Vi har ju förundersökningen sett flera exempel på människor som säger att de blivit tvingade till att utföra uppdrag. Unga som hotas med att man annars kommer att spränga deras familjer om man inte gör som gängen säger. Och mannen tycker att politikerna pratar mycket om hur gängkriminaliteten ska stoppas så nyrekryteringen brytas men han tycker att de glömmer bort dem som hamnar i en sån situation som han har gjort. Politikerna, det är någon slags ursäkterspråket, tävling. vem som kommer med hårdare lag mot kriminella men vad ska de göra mot individer som inte väljer i den här våldsvågen, som vill stoppa det som har stoppat det. Vad har ni för förslag för dem? Om du hela tiden kommer med hårdare lag och liksom, att vi ska liksom dubbla staffa allt det här men de måste ju vara, liksom, tänka, okej, okay, vad ska vi göra med de som inte vill vara med? För det finns väldigt många som mig som har hamnat mitt i emellan liksom, och blivit tvungen att välja sida och hamna i, i den här våldsvågen. Ja, som vi hör så tycker varken mannen eller hans advokat att han har fått tillräckligt mycket stöd och skydd av polisen. Det som börjar med att mannen tänkte lämna ett anonymt tips ledde till att han mer eller mindre blev en informatör. Vi har pratat med en av poliserna som har jobbat med den här utredningen. Polisen säger att det har varit ett väldigt speciellt ärende. Att en kriminell vänder sig till oss i det här skedet hör inte till vanligheterna, säger polisen och fortsätter. Det den här personen har gjort är beundransvärt. Han har räddat liv. Men polisen säger att henne inte har insyn i personskyddet och hänvisar till Bops. Jag har såklart sökt Bops för att få deras kommentar till det här. Men de svarar att de aldrig ut. Det talar sig om specifika ärenden och hänvisar högre upp till polisens nationella operativa avdelning NOA som bara kan prata generellt om hur man arbetar med att skydda personer. Så kommer det sig då att ingenting av det han har sagt är maskat i förundersökningen? Ja, på tingsrätten så säger de ansvariga att det har en väldigt enkel förklaring. Åklagaren maskade inte hans namn i stämningsansökan, alltså åtalet. Och där står att han är tidigare misstänkt och att han ska vittna i rättegången. Därför tycker tingsrätten att det inte går att sekretessa och maska i förundersökningen för sekretessen är redan röjd. Vi har sökt åklagaren i Falun Kristina Rell sjö upprepade gånger men utan framgång. Men till SVT Dalarna har hon tidigare sagt så här. Enligt min uppfattning är hans medverkan nödvändig för att jag ska kunna styrka rubriceringen förberedelse till mord. I dagsläget är det inte möjligt att vittna anonymt i Sverige. Däremot så har vi fått tag i Kristoffer Magnusson som är chef för åklagarkammaren i Falun. Han vill inte heller uttala sig om det specifika ärendet eftersom han inte har varit åklagare i det här fallet. Men generellt gäller... fram till beslutet. då finns det möjlighet att upprätthålla sekretess eller egentligen hela förundsökningen på olika grunder. Men när åttal väcks då upphör som utgångspunkt den sekretess som tidigare har hjälpt. Och det är ju också så att ett förundersökningsprotokoll måste utformas så att det är en rättvisande och fullständig bild av vad som har förekommit i förundersökningen. Man kan alltså inte utlämna uppgifter eller material för att det är känsligt eller ja, av, av den typen av överväganden. Utan protokollet ska rätt och spegla det som har förekommit under förundersökningen. Det innebär att till exempel sådana saker som vem som har lämnat uppgifter i förhör och så är ju sånt som ska framgå i förundersökningsprotokollet. Det finns möjligheter att fortsatt hålla uppgifter i utredningar sekretessbelagda, alltså även under rättegången. Det gäller till exempel sexualbrott. Även uppgifter om adress och telefon och andra kontaktuppgifter kan sekretessas. Om det finns risk att någon person kan tänkas utsättas för hot eller våld, säger chefsåklagaren Kristoffer Magnusson. Men det finns liksom ingen, ingen generell sekretessbestämmelse som möjliggör att vi eh, i övrigt eh, hemlighåller eller sekretessbeläggare för eh, utifrån sådana överväganden. Eh, sen kan man ju fundera på om, eh, om det finns skäl att införa den typen av bestämmelser. Och det, det är ju en, en aktuell fråga i allra högsta grad. Det finns ju ett utredningsförslag som går ut på att man ska införa ett system som möjliggör anonyma vittnen. Och i det förslaget ingår också just att man ska ha också en, en, ny, en ny bestämmelse i sekretesslagen eller offentlig sekretesslagen som möjliggör att just den typen av uppgifter är fortsatt omfattade av sekretess även efter att ta tagits beslut. Men det är ju just ett, ett lagförslag och det är inte inte verklighet ändå. Ja, mannen tycker alltså inte att det känns säkert för honom i Sverige. Och nu är han utomlands. Enligt honom vet de som är efter honom var han befinner sig- så det är ingen idé att försöka dölja det, säger han. Jag har ingen direkt plan. Jag åker bara runt liksom och lyssnar på musik och försöker liksom hantera vissa känslor- jag har som oro som jag går runt med. Jag har ingen att prata med. Det är ingen som liksom är medveten om min situation- och mina samtal till Sverige är begränsat så att ja, Jag får sköta mig själv helt enkelt. Men jag har ett hus här. Jag jobbar med huset och liksom försöka bygga och syssla sätta mig. Jag tränar väldigt mycket. Mordet på en ledare i Ceronätverket i Turkiet tidigare i veckan har skakat honom. Det visar att man inte är säker någonstans, säger han. Och mannen säger att han vet att han har passerat de kriminella gränserna när han valde att prata med polisen för att förhindra ett mord på en släkting till Ismail Abdo. Han säger att han har pratat med Ismail Abdo på telefon som tackat honom för att han stoppade mordet, men han är ändå rädd. Det du har gjort är väldigt fint och han är tacksam för det. Men, men alla kan förstå det jag har gjort är, är oacceptabelt bland olika gäng i Sverige. Mannen som ju själva är kriminell sen länge skräms ändå av utvecklingen de senaste åren att det numera är så många unga som är beredda att begå grova brott. Det är såligt för att jag har bevittnat hur de här barnen är. De ber ju om godis. Jag menar, låt regeringen ge, de, ge dem godis så att det stoppas våldsvågen. Ta hand om de där barnen. Det är barn som är vilsna. Vi pratar om barn som inte har konsekvens tänkt. Kanske kan killarna som han stoppade från att skjuta ihjäl en annan person ändå till slut förstå hans agerande, hoppas han. Jag har agerat för att inte de här barnen skulle vara mördare. Jag vet att de tänker att det här är en god idé. Han har gulat oss, men det får stå för dem. Och jag känner att jag har rätt. Mannen saknar Sverige där han nu sitter i sin bil i solskenet. Det är som att han inte vill att samtalet ska avslutas. Han går ur bilen och visar en helikopter som surrar i luften. Han vet inte riktigt vad han ska ta sig till nu och han har svårt att sova på nätterna, berättar han. Jag är fortfarande stolt över att jag stoppade de här morden. Men nu är mitt liv i en situation det är ohanterbar. Jag hade inte räknat med det här. Och han ångrar inte det han har gjort. Jag agerar likadant. Jag, jag, jag har inte makt över att stoppa alla skjutningar i Sverige. Men jag har makt över vad jag gör för mina handlingar. Det är det får räknas för mig. Jag vill, när den någon jag ligger i min dödsbädd, ha rensan veta. Du har lyssnat på Petri Krim om mannen som stoppade ett gängmord och nu flyr för sitt liv. Producent var Jenne Hellström, reporter Naimi Lundegård och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tips oss gärna om sånt du vill att vi ska ta upp på P3 Krim att sverigesradio.se eller på 073 4612915 och det är samma nummer som gäller på signal. Och glöm inte att följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss. Där heter vi P3 Krimpodden. Och vill du se oss på riktigt, ja då kan du komma till poddfest på Fotografiska i Stockholm på lördag. Ja, klockan fem så är vi på en av scenerna tillsammans med gäster. Och det vore ju väldigt kul om ni var på plats också och såg oss där. Hoppas vi ses där. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl.